«Ми йдемо». «Чекай, а погоні не буде, щоб постріляти нас у спину з луків?» «Якщо будете швидко йти, то не буде». Ларі набирав вождівського тону. «Ідіть річкою догори, на світанку повернете в степ, а далі самі знаєте». «Якби ж вони знали, йти вздовж річки було легко». Але коли відчули, що треба брати на захід, бо десь там їхня домівка, і заглиблюватися у степ, стало лячно. А тут ще небо. Радше небо. Зі східного боку воно починалося нездоровим багрянцем. Бралося до гори багровим шатром, яке потім, після ясно-червоної смуги, переходило в полотно рожевої барви схожої на піну бичачої крові. Посередині йшов блідуватий шмат, який далі на захід обривався так, що західна частина неба нависала над землею і ось-ось могла впасти. Причому була вона спершу водянисто-синюватою, а через смугу волошкового переходила в синій, котрий на обрії ставав темно-фіолетовим, непрозорим і важким. Але треба йти. Вони дійшли до того ліска, звідки Кан... Ні, не так. Звідки вони спостерігали за степовиками, з якими нещодавно так щасливо розпрощалися назавжди. А тепер на захід. Іншої дороги додому нема. Після всього, що вони пережили, боятися якоїсь там трави, що з неї переважно і складається степ, ніколи. Вони відважно занурилися в цю траву. Намагалися йти просто на темно-фіолетовий шмат сукна на обрії, з надією, що сонце невдовзі засвітить їм у спини і все стане по-іншому. Та вони йшли, йшли, але небо не світлішало. А навіть десь навпаки – на західному боці поволі темніло, так ніби за обрію мало зійти ще одне, певно, чорне сонце. Побратимів помалу пробивав розпач, проте вони йшли. Ран відчував, що небо, очевидно, зібралося їх покарати, напевно, за зухвальство. Не спекли на у степовики, так небо притисне до землі і придушить? Або залє водою? Водою, водою. Чекай, хлопці, вигукнув Ран, забувши, що це вже образливо для їхнього стану мужів. Та це ж просто на дощ збирається, на грозу. Справді, засміялися Кан і Вук. А ми було вже подумали, що небо проти нас. Ні, він уже не вживав цього легковажного звертання, хлопці. Небо за нас. Чи рече, небові не до нас, бо воно зараз матиме велику роботу. Виливати запас води з верхнього неба. Обтішені тим, що уникли розправи мстивого неба, побратими пішли веселіше. Тим паче, що під ногами майже не пленталися вже різні звірята і плазуни. Живність поховалася перед грозою. Поволі втіха від того, що небо нічого проти них немає, змінилася на тривогу перед грозою, яка насувалася так швидко, наче боялася, що її хтось може зупинити. Хто її зупинить, якщо вона йде аж від двох небес? видимого знизу, де живуть сонце-місяці зорі, та верхнього з невичерпним запасом води. Ось вона! На їхні голови впали перші краплі дощу. Побратими збагнули, що на них чекає. Вони без шапок, без накидок, без очеретяних мат, сположче, як билинки в чистім полі. «Треба десь заховати кресало і трут ране», – сказав розсудливий вук. «Я знаю, але де?» «Найкраще – поміж ногами». Вони познімали свої шкіряні пояси, в один загорнули кресало з трутом, а іншим, протягнутим поміж ноги, притиснули це ранові до дітородного органа. І третім ран знову підперезався» вогнево врятоване, але тепер було набагато важче йти. Однак добре, що зробили вони це вчасно, бо якраз ринула злива. Городище пса, що летить над полем, Відун Ош відчув знайомий йому неспокій. Він послав свого помічника до вождя Рум-І, і попросив, щоб той зібрав кількох найвпливовіших старішин на особливу раду, але не в громадській, а в його відуновій хаті. Невдовзі прийшов вождь із чотирма старішинами. «Чую, що мені треба вирушити у подорож, ліпший наший», – сказав їм відун бо хтось із наших людей блукає і кличе на допомогу. «Чи не цей конелюб ран?» – буркнув вождь. «Я ще не знаю», – відповів Відун. «Але може бути. Я, ліпше наше, хотів провести у вашій присутності дію пошуку, але коли я буду там, то не зможу повернутися, а коли повернуся, то втрачу те, що знайшов. Тож ви маєте спорядити кількох чоловіків, які вирушать на пошуки в той бік, який я вкажу, і навчить їх, щоб не випускали з рук річ, яку я звелю їм узяти із собою. Відун вийшов в іншу кімнату, він підійшов до полиці, на якій у нього стояли глиняні близнята, розмальовані по-різному для різних дій, спарені й одинарні маленькі вівтарчики, такі ж крісельця, фігурки великої матері та бика, лампи, чаші, ківшики та інші необхідні відунські знаряддя. Він вибрав чорних близнят зі знаком небезпеки, зображеним Білою пастою та череп'яне калатало зі знаком Знайти. Потім він особливо вбрався у пояс, обвішений гомілковими кістками лося, намисто з висушених орлиних голів та шапку із лише йому відомою трави. Нарешті. Випив потрібного в цій справі напою з жовтої чаші і вийшов у велику кімнату.